Ana Karenina, pista 43. Această soluție era cu atât mai potrivită cu cât tinerii căsătoriți urmau să plece în data după nuntă la țară, unde nu aveau nevoie de trusoul mare. Levin se afla în aceeași stare de surecitație convins că el și fericirea sa sunt unicul și principalul cel al Universului, că nu avea nevoie să se gândească la nimic sau să se îngrijească de ceva, fiindcă totul se făcea pentru dânsul de către alții. Nu avea niciun plan și niciun scop în legătură cu viața lui în viitor. Lăsa dezlegarea acestei probleme pe seama altora, știind că totul se va face cât se poate de bine. Fratele său, Sergei Ivanovici, Stepan Arcadici și bătrâna prințesă, îl conduceau în tot ceea ce avea de împlinit. Iar el se învoia la tot ce îi se propunea. Sergei Ivanovici luă pentru dânsul ban cu un prumut, prințesa îl sfătui să părăsească Moscova după nuntă, iar Stepan Arcadici, îl povătui să plece în străinătate. Levin primea totul. Faceți tot ce vreți, dacă asta vă bucură. Sunt în al nouălea cer și fericirea mea nu poate fi nici mai mare, nici mai mică, orice ați face voi, își zicea el. Când îi împărtășit lui Kitty sfatul primit de la Stepan Arcadici de a pleca în străinătate, Levin se miră foarte mult văzând că ea era de altă părere și că avea unele dorințe bine hotărâte în privința viitorului. Chiti știa că Levin avea la țară o îndelepnicire care îi plăcea și, deși nu-i cunoștea treburile și nici nu căuta să le afle, lucrul de care Levin își dădea seama, asta nu împiedica să le socotească foarte importante. De aceea, știind că va locui la țară, unde se afla casa lor, ea nu ținea deloc să plece peste graniță, ci dorea să se instaleze cât mai repede acolo unde aveau să locuiască. Acest gând exprimat cu hotărâre îl miră pe Levin. Dar cum lui era tot una, îl rugă numai decât pe Stepan Arcadici să se ducă la țară, ca și cum acest lucru ar fi intrat în îndatoriile acestuia și cu bunul lui gust cunoscut să o rânduiască acolo totul cum va crede de cuvință. «Ascultă!» îl întrebă odată Stepan Arcadici pe Levin, după ce se întoarse de la țară, unde pregătise totul pentru sosirea tinerilor căsătoriți. «Ai adeverință că te-ai spovedit?» «N-am, dar de ce mă întrebi?» «Fără asta nu te poți cununa!» «Vai de mine!» Izbucnii Levin. Nu m-am mai spovedit de vreo nouă ani. Nici nu m-am gândit la așa ceva." Frumos îți șade," spuse râzând Stepan Arcadici. Și mai spui că eu sunt nihilist. Totuși, fără asta nu se poate. Trebuie să te spovedești." Când? Nu mai avem decât patru zile." Stepan Arcadici a avut grijă și de asta. Levin trebuie să se ducă la spovedit. Pentru dânsul, om necredincios, care respecta însă credința altora, Obligația de a participa la orice fel de ceremonie religioasă îl în îndeajuns. În starea sufletească, duioasă și blândă în care se găsea, constrângerea de a se preface îi se părea nu numai grea, ci de neîndurat. Acum fiind în plin triunf și în floride, nu se simțea în stare să mintă or să ia în glumă cele sfinte. Și una și alta erau cu neputință. Oricât îi scodea pe oblonschi, dacă n-ar fi rost să capete adeverință fără să se spovedească, Stepan Arcadici îi răspundea că așa ceva nu se poate. Ce pierzi cu asta? E o treabă de două zile și gata. O să ai de-a face cu un bătrânel atât de simpatic și de deștept, nici n-ai să simți ca și cum ți-ai scoate o măsea fără durere." Stând în biserică, la întâia slujbă, Levin încercă să retrăiască în amintire acel tânăr și puternic sentiment religios pe care l-a avut între 16 și 17 ani, dar își dedu seama numai decât că era cu neputință încercă să privească toate acestea ca pe niște obiceiuri neînsemnate și deșarte, ca de pildă vizitele de rigoare, dar simți că nu izbutea nici asta. Ca și cea mai mare parte a contemporanilor săi, Levin avea față de religie o atitudine foarte nelămurită. Nu putea crede. Totuși, în același timp, nu era un ateu convins. De aceea, neputând să creadă în însemnătatea celor ce făcea și nici să le privească nepăsător, ca o simplă formalitate, Constantin Dimitrici, Încercând tot timpul spovedaniei un sentiment de stingherală și de rușine, îndeplinând ceva ce nu înțelegea și săvârșind prin urmare, după cum îi spunea un glas untric, ceva fals și urât. În timpul slujbei, Levin ba asculta moliftele, căutând să le dea un înțeles care să nu fie împotriva vederilor sale, ba când vedea că nu le putea pricepe și se simțea pornit să le critique, se străduia să nu le asculte. Se lăsa dus pe gânduri de observațiile sale și de amintirile cei se perindau în minte cu o deosebită vioiciune în timp ce le în biserică. Ascultă liturghia, vecernia și celelalte rugăciuni de seară. Era a doua zi, scurându-se mai devreme decât de obicei, se duse la biserică pe la ora 8 fără să fi băut ceaiul ca să asculte utrenia și să se spovedească. În biserică nu se aflau decât un soldat cerșetor, două bătrioare și slujitorii altarului. Un dia contânăr mușchii spinării lungii se desenau puternici sub anteriul subțire, îl întâmpină și, apropiindu-se de o măsuță la perete, începuse să-i citească pravilele. Pe măsură ce diaconul cita, repetind mai cu seamă des și repede aceleași cuvinte, Doamne miluiește, care sunau ca, milește, milește, Levin își simțea mintea zăvorâtă și pecetluită. Nu trebuia să te atingi de ea și să-ți ca nu cumva să iasă vreo încurcătură. De aceea, Stând în spatele diaconului, Constantin Dimitric se gândea mai departe la socoterile sale, fără să asculte și să pătrundă înțelesul cuvintelor. Are o mână strașnic de expresivă, se gândi el, amintindu-și cum șezuse în ajun împreună cu Kitty la o masă din colțul salonului. N-aveau ce-și spune ca mai totdeauna în acest timp, iar Kitty, cu mâna pe masă, își strângea și își desfăcea degetele. urmărindu și mișcarea mâinii, ei îi singură în râs. Levin își aminti cum îi sărutase mâna aceea și cum îi cercetase cu privirea liniile convergente din palma-e trandafirie. Iarăși miluiește, își zise Constantin, închinându-se și urmărind plecăciunile spinării diaconului care se închina și el. Mi-a luat pe urmă mâna și s-a uitat la liniile din palmă. Ai mână simpatică? îi spuse Chiti. Levin își privi mâna, apoi să uită și la mâna scurtă a diaconului. Da, se-i în curând," se gândi Constantin. Ba nu, a luat-o parcă de la capăt," își zise el ascuntând moliftele. Nu, se sfârșește, ia că, că face mătănei până în pământ. Așa-i totdeauna la sfârșit." După ce lua pe nesimțite hârtia de trei ruble pe care i-o strecură le vin sub mâneca de catifea, Diaconul îi spuse că-l va înscrie la spovedanie și călcând țanțoș cu ghetele noi, care scârțiau pe lespeziile bisericii goale, el intră în altar. Peste câteva clipe, scoase capul afară și îi făcu semn să se apropie. Gândul, zăvorât până atunci în capul lui Levin, începu să se frământe, dar el se grăbi să-l alunge. O să se sfârșească și asta până la urmă? Se gândi Levin și se îndreptă spre altar. Urcă treptele și luându-o la dreapta, îl văzu pe preot. Era un bătrânel cu barba rară, pe jumătate căruntă, cu ochii osteniți și buni, care stătea în fața tetrapodului, răsfoind un molif telnic. După ce se înclină ușor înaintea lui Levin, preotul începu numai decât să citească molifte cu glasul său obișnuit. Când isprăvi, bătrânul făcuse o matanie până în pământ și se întoarse cu fața către Levin. Cristos se află de față nevăzut la spovedania ta, zise preotul și arătă spre crucea răstignirii. Crezi în tot ceea ce ne învață Sfânta Biserica Apostolicească?" Adăugă el, luându-și ochii de la Levin și împreunându-și mâinile sub patrafir. M-am îndoit și mă îndoiesc de toate," rosti Levin cu un glas care nu-i suna nici lui bine și tăcu. Preotul așteptă câteva clipe ca Levin să mai spună ceva, iar după aceea, închizând ochii, urma accentuând de litera O ca și din gubernia Vladimir. Îndoielile sunt legate de slăbiciunea omenească, însă trebuie să ne rugăm ca milostivul Dumnezeu să dea tărie cugetului nostru. Ce păcate mai deosebite ai? Adăugă preotul fără cea mai mică pauză, vrând parcă să nu piardă vremea. Păcatul meu cel mai mare este îndoiala. Mă îndoiesc de toate și mă aflu mai totdeauna în stare de nesiguranță. Îndoielile sunt legate de slăbiciunea omenească, repetă preotul cu aceleași cuvinte. De ce anume te îndoiești mai cu deosebire? Mă îndoiesc de toate. Mă îndoiesc uneori chiar și de existența lui Dumnezeu, zise Constantin Dimitrici fără voie și se îngrozi singur de necuviința celor rostite. Preotul însă nu păru impresionat de cuvintele lui Levin. Dar care pot fi îndoielile în privința existenței lui Dumnezeu? Întrebă preotul cu un zâmbet abia prins de Levin. Levin tăcea. Cum te poți îndoi de existența ziditorului când te uiți la cele clădite de el?" Urmă preotul repede cu felul său obișnuit de a vorbi. Cine a podobit cu stele bolta cerească? Cine a brecat pământul cu haina frumoasă? Cine altul dacă nu ziditorul?" Rosti bătrânul privindul întrebător. Levin își dădu seama că ar fi fost o cuvință să înceapă cu preotul o discuție filozofică și de aceea răspunse simplu la întrebare. Nu știu." Nu știi? Atunci cum te poți îndoi că Dumnezeu a zidit totul?" Îl întrebă preotul cu o veselă nedumerire. Nu înțeleg nimic." Încheie ele Levin îmbunjorat la față, simțind că vorbele sale erau stupide, dar singurele potrivite într-o asemenea situație. închină și roagăte lui Dumnezeu, până și sfinții părinți au avut îndoieli și s-au rugat Domnului să le întărească credința. Diavolul are mare putere. Nu trebuie să ne supunem lui." Închinate și roagăte lui Dumnezeu!" Roagă-te lui Dumnezeu!" repetă repede preotul. Apoi tăcu vreo câteva clipe, căzând parcă pe gânduri. Din câte am auzit, ești pe cale să te însuri cu fata prințului Șerbațchi, enoriașul și fiul meu sufletesc!" adăugă preotul surâzând. Eu o domnișoară foarte cum se cade!" Da!" răspunse Levin, roșind din pricina preotului. De ce trebuia să mă întrebe asta la spovedanie?" își zise el. Răspunzând parcă gândului său, preotul urmă. Ai de gând să te însori? Poate că Dumnezeu are să te dăruiască cu urmași, nu-i așa? Ce creștere ai putea da copiilor dumitale dacă n-ai birui ispita diavolului care te ademenește la necredință? Rosti preotul cu o blândă mustrare. Dacă îți iubești o drasta, atunci, ca bun părinte, nu se dorești copilului numai bogăție, lux și măriri. Ai să-i dorești și mântuire și luminarea minții cu flacăra adevărului, nu e așa? Ce-i să când mititelul nevinovat te va întreba? Tătuță, cine a făcut toate lucrurile care mă încântă pe lumea asta? Pământul, apa, soarele, florile și ierburile? Oare se să-i răspunzi, nu știu? Cum poți să nu știi dacă Dumnezeu în marea sa milă ți-a dezvăluit totul? Sau te va întreba copilul, ce mă așteaptă în viața de dincolo de mormânt? ce se să-i spui dacă nu știi nimic? ce se să-i răspunzi? Îl vei lăsa să-l a ademenirile lumii și ale diavolului? Nu-i bine? Zise preotul și se opri, aplecându-și capul într-o parte și privindul l pe Levin cu niște ochi buni și blânzi. Levin nu-i răspunse nimic. Și nu fiindcă n-ar fi vrut să intre în discuție cu preotul, ci fiindcă nimeni nu-i pusese încă astfel de întrebări. Iar până când micuții îi vor pune astfel de întrebări, el mai avea timp să se gândească la răspuns. Intri în acea perioadă a vieții, încheie preotul, când trebuie să-ți alegi o cale și să te ții de ea. Rogă-te lui Dumnezeu ca în marea mila sa să te ajute și să te miluiască. Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, cu harul și cu de iubirii lui, să ierte păcatele robului său. Însprevind rugăciunea de deslegare, preotul îl binecuvântă și îl lăsă să plece. În ziua aceea, întorcându-se acasă, Levin a avut un sentiment de bucurie, punând capăt unei situații delicate, fără să fi fost nevoit a minți. Afară de aceasta, Levin rămăsese cu impresia deslușită că ceea ce spusese bătrânelul acela bun și cum se cade, nu erau chiar prostii cum i se păruse la început și că în cuvintele sale se afla ceva care trebuia lămurit. Bineînțeles, nu acum, se gândi Levin, ci cândva mai târziu. În clipa aceea mai mult decât oricând existența unor păți tulburi și întunecate din sufletul său și că în privința religiei se găsea în aceeași situație pe care o observase atât de bine la alții și displăcuse și pentru care îl mustrase pe prietenul său Svyaschi. Levin își petrecu seara împreună cu Logodnica la doli și fu foarte vesel. Ca să explice lui Stepan Arcadici starea de surescitare în care se afla, îi spuse că e vesel ca un câine dresat să sară printr-un cerc și care, înțelegând în sfârșit ce se cere de la dânsul, începe să latre, să dea din coadă și să sară de bucurie pe mese și pe ferestre. Capitolul 2 În ziua anunții, potrivit datinilor, pe care prințesa și Daria Alexandrovna le păzeau cu strășnicie, Levin nu-și văzu logotnica și prânzi cu trei burlaci care se întruniseră întâmplător la dânsul. Serghei Ivanovici, Catavasov, fost coleg de facultate facultatea lui Levin, acum profesor universitar de științe naturale, pe care întâlnindu-l pe stradă, îl luase acasă și, în sfârșit, Chirikov, judecător de pace la Moscova, tovarășul la vânătorile de urși și cavalerul său de onoare. La masă petrecură foarte bine. Sergei Ivanovici se găsea într-o dispoziție minunată și făcea haz de originalitatea lui Katavasov, care, văzând că toți îi înțelegeau și îi prețuiau originalitatea, era în mare vervă. Ciricov susținea vesel și cu inima bună toate discuțiile. Când mă gândesc, glumea Katavasov, tărăgănând cuvintele datorită unui obicei dobândit la catedră, ce băiat capabil a fost prietenul nostru Constantin Dimitrici. Vorbesc la trecut, fiindcă el nu mai există. Pe atunci, la ieșirea din universitate, iubea știința, se interesa de umanitate. Acum însă jumătate din facultățile sale mintale îi folosesc să se amăgească pe sine însuși iar cealaltă jumătate, ca să justifice această amăgire. N-am văzut un vrăjmaș al căsătoriei mai apric decât dumneata, zise Sergei Ivanovici. Nu, nu sunt vrăjmașul căsătoriei, ci partizanul diviziunii muncii. Oamenii care nu sunt în stare să facă nimic, trebuie să perpetueze speța, iar ceilalți să contribuie la luminarea și la fericirea umanității. Așa înțeleg eu lucrurile. Sunt o groază de amatori care amestecă aceste două meșteșuguri. Eu nu fac parte din tagma lor." Ce fericit am să fiu când o să aflu că te-ai îndrăgostit," zise Levin. Te rog să nu uiți am mă poftil la nuntă." Chiar sunt îndrăgostit." Da, de o caracatiță." Știi," spuse Levin lui său, Mihail Semionăci scrie o lucrare despre alimentație și... Te rog, nu încurca lucrurile." Nu interesează obiectul lucrării mele. E adevărat că îmi plac caracatițele. Asta nu te-ar împiedica să-ți iubești soția. Caracatițele nu m-ar împiedica, dar soția m-ar împiedica. De ce? Vei vedea. Uite, dubitare îți place agricultura, vânătoarea. Ei, vei vedea mai târziu. Știi, azi a venit Arhip. Spune că la noi sunt o puzderie de elan și doi urși, zise Ciricov. Ai să-i vânezi fără mine? Are dreptate, în cuvință, Sergei Ivanovici. Dați înainte adio vânătoare de urși, dorește să te lase nevasta. Levin zâmbi. Gândul că soția sa nu l lăsa la vânătoare, îl bucura atât de mult încât era gata să se lipsească pentru totdeauna de plăcerea de a împușca urși. Totuși, îmi pare rău că acești doi urși vor fi vânați fără dumneata. Îți mai aduce aminte de ultima goană de la Hapilov? A fost o minune. Izbucni Ciricov. Levin nu vrut să-l dezamăgească, spunându-i că fără ea nicăieri nu poate fi frumos și tăcu. Nu degeaba s-a născut obiceiul de a-ți lua rămas bun de la viața de holpei, zise Sergei Ivanovici. Oricât de fericit ai fi, tot îți pare rău după libertate. Mărturisește-ne, nu ești cumva stăpânit de un sentiment asemănător cu acela al logodnicului lui Gogol? Nu ți vine să sar pe fereastră? Desigur că e așa, dar nu vrea să recunoască, răspunse în locul lui Levin Katavasov râzând zgomotos. Da, fereastra e deschisă, să plecăm chiar acum la tver, ursoaica e singură, pot să o ataci în bârlog. Zău, hai să plecăm cu trenul de cinci, cei daci facă ce vor, zise Cericov zâmbind. Vă jur, răspunse Levin surăzând, că nu găsesc în sufletul meu niciun pic de părere de rău după libertatea mea pierdută. Acum e un haos atât de mare în sufletul dumitale, încât nu poți găsi nimic acolo, îi spuse Catavasov. Ai puțină răbdare. Când haosul se va limpezi, ai să găsești. Aș fi simțit cât de cât dacă, în afară de sentimentul meu, nu vreau să rostească față de vin și cuvântul dragoste, de fericire, aș simți și părere de rău după libertate. Dar eu, din potrivă, mă bucur tocmai de această pierdere a libertății. Rău de tot. Iată un individ pierdut!" Adăuse Catavasov. Și acum să bem pentru tămăduirea lui, sau cel puțin, să-i dorim să-i se împlinească măcar a sută parte din visurile sale și încă ar fi o fericire cum nu s-a mai pomenit pe pământ." Oaspeții plecare curând după masă, ca el să aibă timpul să și schimba hainele pentru nuntă. Când rămase singur și-și aduse aminte de discuțiile acestor burlaci, Levin se întrebă încă o dată dacă există în sufletul lui Părere de rău după libertatea despre care vorbiseră prietenii săi Și această întrebare îl făcuse să zâmbească Libertate? Dar ce trebuie libertate? Fericirea stă numai în a iubi și a dori A cugeta prin dorințele și prin gândurile ei Adică în a nu avea nicio libertate Asta e fericirea? Oare ei cunosc eu gândurile, dorințele, sentimentele? și șopti deodată un glas Zâmbetul îi se șterse de pe față, căzu pe gânduri, îl cuprinse deodată un sentiment ciudat. Îl copleșirea teama și îndoiala, nesiguranța în toate. Dar dacă nu mă iubește, dacă se mărite numai ca să se mărite, dacă ea însăși nu știe ce face, se întrebă el. S-ar putea dezmetici, dându-și seama abia după măritiș că nu mă iubește și că nu mă va putea iubi niciodată. Ei veniră gânduri ciudate și cumplit tărele cu privire la Chiti. Era gelos pe Vronski, exact ca acum un an. Parcă fusese ieri seară când o băzuse cu Vronski și o bănui pe Chiti că nu-i spuse adevărul. Sări în sus. Nu, nu mai merge așa, hotărâi el desnedăjduit. Mă duc la ea, o întreb și spun pentru ultima oară: Suntem liberi? N-ar fi mai bine să ne oprim aici? Orice e mai bine decât o nenorocire pe viață. Rușine și necredință. Deznădăjduit până în adâncul inimii, mânăiat pe toată lumea, pe el însuși și pe dânsa, plecă de la hotel și se duse la Kitty. O găsi în odăile din dos. Stătea pe o ladă și alegea cu o fată din niște grămezi de rochii în toate culorile așezate pe speteaza scaunelor și pe jos. Ah, strigă Kitty văzându și se de bucurie. Tu, dumneata aici?" Până în ziua aceea, Chetty spunea Când tu, când dumneata?" Nu te așteptam, meregeam rochile de fată cu să le împart." A, foarte frumos!" zise Levin, uitându-se posomorât la fată. Du-te, din așa am să te chem mai târziu." Dar ce e cu tine?" îl întrebă ea, totuindul fără să mai șobăie, de îndată ce ieși fata. Văzându-i fața stranie, tulburată și mohorâtă, o cuprinse teama. Kitty, mă chinuiesc. Nu mă pot chinui singur, izbucni el cu glas deznădăjduit și se oprind în fața ei, implorând-o cu ochii. Își dădu seama după expresia iubitoare și cinstită a figurii sale că tot ce avea de gând să-i spună n-are niciun temei. Simțea însă nevoia să-i risipească ea îndoielile. Am venit să-ți spun că încă nu e prea târziu. Totul se poate încă îndrepta. Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic. Ce e cu tine? Ceea ce ți-am spus de mii de ori și nu-mi iese din minte, că nu sunt vretnic de tine. Cum ai putut primi să mă iei de bărbat? Mai gândește-te, te-ai înșelat. Chipzuiește bine, nu mă poți iubi, dacă e mai bine să mi-o spui. Zise Levin fără să se uite la dânsa. Voi fi nenorocit, n-are face. Lasă lumea să spună ce o vrea. Orice e mai ușor decât nenorocirea. Mai bine acum, cât mai e timp." Nu înțeleg," răspunse Kitty speriată. Vrei să spui că renunți la mine? Că trebuie să rupem?" Da, dacă nu mă iubești." Ești nebun," strigă Kitty împujorându-se de necaz. Dar chipul lui era atât de jalnic, încât ea-și stăpâni ciuda și, aruncând rochile de pe scaun, se așeză mai aproape de dânsul. La ce te gândești? spune tot. Cred că nu mă poți iubi. De ce mai putea iubi? Dumnezeule, ce pot face? zise Kitty și în plâns. Ah, ce-am făcut? exclamă Levin și, așezându-se în genunchi înaintea ei, început să-i sărute mâinile. Cinci minute mai târziu, când bătrâna prințesă intră în odaie, îi găsi în păcați. Kitty nu numai că îl încredințase că îl iubește, dar îi explicase și pentru ce. Îi spusese că îl iubește fiindcă îl înțelege în toate, fiindcă știe ce trebuie să iubească și că tot ce-i place lui e frumos, ceea ce îi se lui Levin cât se poate de lămurit. Când intră prințesa, amândoi se deau alături pe ladă, alegeau rochile și se certau. Kitty vrea să dea din rochia cafenie pe care o purtase în ziua când îi ceruse Levin în mâna iar el nu vrea să înstrăineze rochia asta și stăruia să dăruiască Duniașăi o rochie albastră. Cum nu înțelegi? Eoacheșă n-are să-i stea bine în albastru. M-am gândit eu la toate. Aflând pricina pentru care venise Levin, prințesa se supără, jumătate în glumă, jumătate în serios. El trimise acasă să se îmbrace și să o lase în pace pe Kitty, deoarece coaforul trebuia să sosească din clipă în clipă să-i facă coafiura. N-am mâncat și așa de câteva zile și s-au urățit Și tu o mai enervezi cu prostiile tale, îl certă na princesă. Hai, du-te, du-te drăguță! Vinovat și rușinat, însă liniștit, Levin se întoarse la hotel. Fratele său, Daria Alexandrovna și Stefan Arcadici, gata îmbrăcați, îl și așteptau să-l binecuvânteze cu icoana. Nu mai era timp de pierdut. Daria Alexandrovna Alexandrovna, mai trebuia să treacă pe acasă ca să șea băiatul pomădat și frizat, care urma să însoțească Mireasa cu Icoana. După aceea, un cupeu trebuia trimis după cavalerul de onoare, iar altul, după ce îl va fi dus pe Sergei Ivanovici, urma să vină înapoi. În deobște, în ziua anunții erau o mulțime de chestiuni foarte complicate. Un lucru era sigur. Nu încăpea nicio clipă de zăbavă, fiindcă se făcuse ora șase și jumătate. Binecuvântarea cu Icoana nu fusese la înălțimea momentului. Stepan Arcadici luând alături de soția sa cu o atitudine comică și solemnă, apucă Icoana și, punându-l pe Levin să bată o mătanie, îl binecuvântă cu un zâmbet bun, ironic și îl sărută de trei ori. Dar Alexandrovna, procedă la fel și îndată după aceea se grăbi să plece, încurcându-se de abine la înorânduirea folosirii trăsurilor. Uite ce o să facem! Tu vino ca să-l duci în cupeul nostru!" iar Serghei Ivanovici, dacă e așa de bun, va trece pe la noi să ia cupeul și să-l trimită în dărăt. Prea bine. Iar noi doi mergem împreună. ț ai expediat bagajele? Îl întrebă Stepan Arcadici. Le-am expediat, răspunse Levin și îl chemă pe Cuzma să-l ajute la îmbrăcat. Capitolul 3 O mulțime de lume, mai cu seamă femei, înconjura biserica luminată pentru cununie. Acei care nu apucaseră să pătrundă înăuntru, se înghesuiau pe lângă ferestre, îmbrâncindu-se, certându-se și uitându-se printre gratii. Mai bine de 20 de cupeuri se rânduiseră de-a lungul străzii, străjuite de jandarmi. Un ofițer de poliție stătea la intrare, sfidând gerul într-o tunică strălucitoare. Veneau mereu trăsuri, aducând doamne cu flori care își ridicau trenele, Ba Bă bărbați care își scoteau chipiul militar sau pălăria neagră, intrând în biserică. Înăuntru se și aprinsesera amândouă policandrele și toate lumânările din fața icoanelor. Lucirile de pe fondul roșu al catapetesmei, horbota aurita a icoanelor, argintul candelabrelor și al sfeșnicelor, lespezile pardoselei, covorașele, prapurii de sus de lângă strane, treptele altarului, vechile cărți negrite, anteriile și stiharele, totul era scăldat în lumină. Din partea dreaptă, a bisericii încălzite, unde se vedeau o mulțime de fracuri și cravate albe, tunici și mătăsuri, catifele, atlazuri, coafiuri, flori, umeri, brațe goale și mânuși lungi, venea un vuiet de glasuri, abia auzit, dar plin de sufletire, cu ecouri stranei sub bolțile înalte. Ori de câte ori se deschidea ușa scârțâind, murmurul de glasuri din mulțime se potolea și toată lumea întorcea capul, în așteptare ca să vadă intrând mirea sa și mirele. Dar ușa se deschise de peste 10 ori și de fiecare dată era vreun invitat întârziat sau vreo invitată care se îndrepta pe cercul din dreapta al celor poftiți la nuntă sau vreo spectatoare care înșelase sau...